Amin. Subhanallah, Nushaatan Radian. Bismillahirrahmanirrahim. Aupahiyikum, mitahiye Islam, tahiye Islam, salam. Salam Allah alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahin, alhamdulhu, dan nustainhu, dan nustahdihi, dan nustaghfiru, dan nanguzbillah min shurur anfusina, dan min syi'at amalina. Ma yahdhin Allah, fala mudzillala, wa ma yudzil falahariila. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله إلى عالمين كله بشيرا ونذيرا اللهم صلِّ وسلِّم وبارك أعظم وعَنِّم على هذا النبي الكريم صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين وحَسْبُنَ الله ونِعْم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma alimna ma yang fagna wa fagna bima alamtana, wajidna ilman nafaa ya akram al akramin. Ama bagu, fa'in aslak al hadith kitab Allah, wa khair al hadith al Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shara al amur muhdasatuhaa, wa kul wa kul muhdasat bid'ah, wa kul bid'ah zulala, wa kul wa kul لقد قال الله تعالى في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم ما ينتظر وما بدلوا تبديلا Sadaqallahul Azim, tak sekala orang-orang yang beriman itu melihat tentera ahzab, mereka mengatakan bahawa inilah yang dijanjikan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Maka benarlah janji Allah dan Rasulnya dan hal yang demikian tadi tidak dan tidak bukan menambahkan keimanan dan keislaman mereka. Dan di antara golongan tadi, ada golongan pemuda, al-mukminin ar-rijal. Saudaku, maahadul Allah alaihi membenarkan janji Allah dengan mereka. Waminhum mang faminhum mang kado nhabah. Di antara mereka ada yang telah gugur, ada yang telah syahid. Waminhum mai yang tazir. Dan di antara golongan setengah golongan lagi masih menunggu geliran untuk mati syahid. Wama badalu tabdila. Dan mereka sekali-kali tidak akan menukar janji mereka kepada Allah subhanahu wa taala yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurus Madrasah Ikhwan seluruh ahli jawatan kuasa madrasah ikhwan seterusnya muslimin muslimat mukminin mukminat para pejuang Allah yang dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kita kepada Allah Subhanahu wa kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berkongsi berkongsi pengalaman berkongsi ilmu mendalami ilmu agama kerana kita perlukan masa untuk mendidik hati mendidik akidah mendidik tauhid mendidik hati nurani kita kepada Allah Subhanahu wa taala seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Muaz bin Jabal tuan-tuan semua kenal Muaz bin Jabal sahabat nabi yang sangat masyhur yang telah diutuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yaman untuk menyebarkan dakwah maka apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz ya Muaz uhibuka fillah Wahai Mu'ad, aku cintakan kamu kerana Allah subhanahu wa ta'ala Muslimin Muslimat Nabi ni, dia nak terus terang Kata kepada sahabat-sahabat ni Aku cinta kepadamu bukan senang Kalau dia mengatakan kasih sayang dan kecintaan Dia kepada seorang sahabat itu Menunjukkan seorang sahabat itu Seorang yang sangat-sangat hebat Seorang sahabat yang sangat tinggi Sangat hebat dalam ilmu dia Nabi SAW Di dalam melayan sahabat-sahabat baginda Sahabat-sahabat baginda merasakan bahawa, ber, bahawa mereka lah yang paling-paling paling Nabi sayang Ada seorang sahabat main jumpa Nabi SAW satu hari Tanya Rasulullah Siapakah yang paling kamu sayang? Maka jawab Nabi Abu Bakar Dia pun fikir dalam hati dia Oh lepas ni aku kot Abu Bakar Jawab Nabi lagi Seperti siapa ya Rasulullah? Umar Eh lepas ni aku kot Seperti siapa ya Rasulullah? Uthman Kemudian Ali Inilah menunjukkan bahawa sah sahabat Sahabat Nabi merasakan mereka, diri mereka paling Nabi da, merasakan diri mereka ini bahawa Nabi sayang Dan Nabi SAW memang membuatkan sahabat-sahabat ini merasa Merasa diri mereka disayangi oleh Rasulullah SAW Ini kehebatan ukhwah Nabi SAW Maka apa kata Sayyidah Mu'az dalam satu kalam yang sangat masyhur Ketika itu peperangan yang berlangsung Maka berkata kata Sayyidah Mu'az Ijilis bina nu'min sa'ah duduk seketika kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Bukan maksud saya nama Muaz ini baru masa ni kita nak beriman. Duduk seketika, dak? Maksudnya kita perlukan masa, kita perlukan waktu untuk kita mentarbiah diri kita, mentarbiah iman kita, mendidik hati dan jiwa nurani kita, tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Jadi sebelum kita baca hadis satu hadis pada malam ini dan sebelum anda menceritakan suasana yang berlaku di Syria, Anda ingin membawa Muslimin muslimat sekalian tentang satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak nikmat yang diberikan oleh, oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang difirmankan oleh Allah wa in ta'uddu nikmatullahi latuhsuha kalau kamu nak hitung nikmat Allah ni tidak terkira jadi dalam banyak-banyak nikmat ini ada dua nikmat yang manusia sering lupa manusia sering lupa dan sering lalai apakah dua nikmat ini iaitu nikmat sihat dan nikmat kelapangan waktu nikmat nikmatani maghubani فيهما كثير من الناس الفراغ والصحه. Jadi nikmat kesihatan yang pertama ini hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kerana waktu muda ini, waktu kita sihat ini bukannya datang banyak kali datang sekali aje. Al-ma'lum kehidupan kita di dunia ini, umur kita di dunia ini tidak tidak terlalu panjang. Majoritinya puratanya lebih kurang 60 70 tahun aje. Kalau di negara Arab kuat, dewan kuat, Umur 80-90 boleh bawa teksi lagi. Saya pernah sembang dengan seorang teribar tu. Umur berapa pakcik? Umur 90. Masya Allah boleh buat teksi lagi. Jadi nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah SWT yang taklah kita gunakan sebaik baik mungkin. Untuk kita datang ke majlis ilmu, untuk kita, kita untuk kita berzikir, untuk kita beribadah dan melakukan amalan-amalan yang soleh. Dan yang keduanya nikmat kelapangan waktu. Nikmat kelapangan waktu ini disebutkan oleh para ulama' Al-Waktu Al Qasir wal ilmu Qasir Waktu ni pendek je tuan-tuan dan ilmu ni banyak. Jadi macam mana kita nak mem memanfaatkan ilmu ini? Kita kena mengambil yang aulawiyat, yang lebih penting daripada yang penting-penting tadi. Kita kena manfaatkan masa ini. Kerana masa ini kalau kita tak potong dia dia akan potong kita. Al waktu ka saifi illam taqta'hu qata'ak. Waktu ini seperti pedang. Kalau kita tak potong dia dia akan potong kita. Jadi gunalah nikmat kelapangan waktu dan nikmat sihat ini dengan sebaik mungkin jangan kita kufur nikmat. Kufur nikmat ni macam mana? Nikmat yang Allah bagi kepada kita ni, kita tidak buat dengan sebaik mungkin. Kita pergi ke tempat maksiat, kita membuat benda-benda yang tidak berfaedah, yang sia-sia. Walhal benda yang diberikan ini adalah anugerah oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi pada malam ini, kita akan membacakan satu hadis berkenaan dengan istiqamah wal-iman. An-abi Amru, waqila Abi Amroh Sufiyana bni Abdillah Allah as-thaqafi, radiallahu anhu, Qal, Qultu ya Rasulullah, Kulli fil-Islami qawla, لا اسال عنه احد غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم ada seorang sahabat nabi sallallahu nama dia abi amru ataupun abi amrah masyarakat arab ini dia ada kunyah kalau kita tak ada kunyah ni jenuh kalau kita pergi kat negara arab dia orang tanya apa kunyah kita Kata -kata, Kata -kata, kita, -kata, kita tak ada Di Malaysia memang tak ada di negara arab memang guna contohnya nama kita muhammad jadi ayah kita abu muhammad kalau mak kita ummu muhammad Ha, itu, itu panggilan atau penggelaran yang diberikan Jadi nama sahabat Nabi ini Abi Amruh ataupun Abi Amrah Nama dia Sufyan bin Abdullah Al-Saqafi Satu hari beliau main jumpa Nabi SAW Tanyakan pada Nabi Wahai Rasulullah Wasyakkan pada aku Arahkan pada aku Katakan pada aku suatu kenyataan Suatu arahan Suatu perkataan yang bila mana aku tanya kepada engkau Aku tidak akan tanya kepada orang lain Maka apa jawab Nabi SAW Katakanlah engkau beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Kalam yang sangat ringkas dan sungguh padat. Para sarjana hadis mengkategorikan hadis ini sebagai jawamiul kalim. Di antaranya Ibnu Salah, Al-Imam Ibnu Salah, Wal Imam nawawi Wal Imam Rajab Hambali mengkategorikan hadis ini sebagai jawamiul kalim. Apakah mak makna jawamiul kalim? Maknanya kalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalam nubu'ah, yang ringkas dan pendek tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam dan sangat luas maka nabi kata kul amantu billah katakanlah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala iman ni macam mana sahabat-sahabat sekalian kalau kita kata kita ni beriman iman ini kita kena semat dalam hati kita kena lafazkan dengan lidah kita dan kita kita buktikan dengan perbuatan kita seperti mana kata nabi SAW, alaihi wasallam al iman laisa laisa bitamani wala bitahalli walakin waqara qalbi wa al amal iman ini bukannya angan-angan bukannya cerita-cerita iman ini apa dia ditersemat dalam hati kita waqara qalbi wa al amal kita kena benarkan dengan amal perbuatan kita kalau kita mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kita kena buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh jangan kita mengambil satu juzuk daripada Islam kita kena ambil semua daripada Islam kerana Islam ini syumul Inikah, inilah yang dikatakan dengan iman yang kedua kita kembali kepada makna istiqamah apakah yang dikatakan dengan istiqamah Dr. Mustafa Burwa merupakan syah saya di Syria mengatakan istiqamah ini dawam, wa isbat ala amalit ta'at walintihai an jami'il mukhalafat sentiasa terus menerus wa, wa isbat sabit kita kena konsisten kita kena berpegang teguh ala amalit ta'at dalam, dalam melaksanakan amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wal intihai an dan kita kena meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa kita bawa tarif para salafus salih di antaranya sayyidina Abu Bakar apabila ditanya tentang istiqamah maka apa, apa jawapan sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan alla tusyriku billahi syai'a jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa apa yang kita faham daripada kalam sayyidina Abu Bakar ini maknanya istiqamah dari sudut akidah kita. Bila ditanya, bila ditanya dengan Umar radhiyallahu anhu, apakah maknanya istiqamah? Umar menjawab antastantaqima antas alal amri wan nahi. Kamu hendaklah beristiqamah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Apabila ditanya dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan istiqamu wa akhlasul amalu lillah. Kamu hendaklah beristiqamahlah dan ikhlas dalam melakukan amalan kepada Allah. Mafhumnya Istiqamah dari sudut keikhlasan kita Ditanya tentang Sayyidina Ali Sayyidina Ali mengatakan Biada'il faraid dengan menunaikan kefarduan Hasan, Sayyidina Hasan mengatakan Istiqamu ala amrillah Amilu bita'atihi wajitanibu maksiatih Beristiqamahlah dalam melaksanakan suruhan Allah Perintah Allah Dan melakukan dengan ketaatan Dan menjauhi maksiat Mujahid mengatakan Beristiqamahlah dengan kita Memahami dan menghadam kalimah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Sehingga kita bertemu dengan Allah SWT. Dan sehingga kita mati. Kita kena istiqomah dengan kalimah tauhid ini. Kalimah taibah ini. Setengah ulama' mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqomah. Sebesar-besar karamah itu ialah kita menzali, me melazimi istiqomah. Maknanya istiqomah ini ialah satu karamah tuan-tuan. Kalau kita boleh istiqomah dengan amal, dengan iman kita, dengan amal perbuatan kita. Inilah satu karamah yang besar. Kerana itu, tengah ulama' mengatakan Al-Istiquamah Aynul Karamah Istiquamah itu ialah Karamah ainul Karamah Apabila kita bercakap tentang Karamah Saya buat contoh seorang sahabat Nabi SAW Sayyidina Umar Sayyidina Umar ini, Karamah dia MasyaAllah Nabi kata, Laukana Nabiyun ba'dila kena Umar Sekiranya selepas aku ada Nabi Sesungguhnya -se -se dia ada Umar Menunjukkan hebat Sayyidina Umar ini Satu hari Sayyidina Umar tengah berkutbah dengan depan-depan sahabat-sahabat dia ha, Tengah dalam khutbah hari Jumaat ketika itu pada pada masa yang sama Saidina Umar menghantar tentera dia pergi ke satu peperangan maka dalam peperangan itu ada seorang tentera ini yang duduk di bukit yang duduk di bukit menjaga kawasan dia lalu ketika Saidina Umar tengah berkhutbah dia me, dia mengatakan kepada askar tadi ya sariyatu al-jabala al-jabala wahai sariah wahai askar al-jabala al-jabala Bukit, bukit. Maksudnya apa? Maksudnya akan ada serang hendap, Ada seorang musuh akan menyerang. Maka apabila tentera itu mendengar perkataan Syedah Umar, maka dia berhati-hati dan dapat menewaskan musuh tadi. Kalam yang Syedah Umar tengah cakap masa itu di, di Madinah, sampai kepada seorang tentera yang berada di tempat yang jauh. Ini karamah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Syedah Umar. Yang kedua, ketika mana sungai ini tidak berjalan, maka sahabat pun mengadu macam ni sungai ni tak berjalan kita payah tak ada sumber air. Leluh sana rumah kata apa tak apa. Ana tulis surat. Dia pun tulis surat. Dia katakan dalam surat itu, wahai sungai Nil, sekiranya kamu berjalan ini atas kehendak kamu maka kami, kami tidak akan perlukan kamu. Tapi kalau kamu berjalan ini mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kehendaklah kamu berjalan. Maka jalan sungai Nil itu macam biasa. ini adalah karamah Saidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi melihat kepada takrifan yang diberi ini, anda mensimpulkan dengan kalam Syekh Ratib An-Nablusi yang mengatakan, istiqamah ini, ta'rifuhu, fatuti'uhu, fatas'adu biqurubihi. Tiga benda. Sebab, perkataan istiqamah ini, pengertiannya terlalu luas. Banyak skop. Jadi apa kata Syekh Ratib? Ta'rifuhu. Yang mula-mula ta'rifuhu. Kita kena kenal Allah Subhanahu SWT. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak ta'at kepada dia? Yang kedua, fatuti'uhu. Lepas kita kenal Allah Subhanahu kita kena taat kepada dia. Sebab kita ni hamba, kita kena ingat kita ni hamba. Fatuti'uhu. Maka setelah kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fatasadu biqurbihi. Kita akan rasakan kebahagiaan kita, kebahagiaan kita dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu ini tiga benda yang perlu kita ingat. Ta'rifuhu, fatuti'uhu, fatasadu biqurbihi. Muslimin muslimat yang dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia turunkan ayat firman Allah fastaqim kama umirt dalam surah hud ibnu abbas ibnu abbas ni ketua mufassirin radhiyallahu anhuma kalau kita selalu baca hadis ada beberapa orang sahabat yang kita perlu sebut radhiyallahu anhuma ada setengah tu radhiyallahu anhu kerana contohnya abdullah ibnu abbas ibnu abbas ini abdullah ibnu abbas dua-dua merupakan sahabat ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud ibnu jarir semua ini menggunakan radhiyallahu anhuma apa kata saya, ibnu abbas ibnu abbas kata tidak tidak tidak turun satu ayat dalam Al-Quran ini dari keseluruhan Al-Quran ini yang mana ayat yang lebih dahsyat dan lebih berat yang diturunkan kepada Nabi saw. Ini menunjukkan bahawa ayat fastaqim kama umir ini hendaklah kamu istiqamah dan kama umirnya seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah ini merupakan satu benda yang sangat serius, merupakan satu benda yang sangat berat, bukan senang-senang kita nak katakan. Ketika mana para sahabat Rasulullah anhum ajma'in bertanyakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah, kenapa cepat sangat tumbuh uban kat kepala engkau? Eh, kenapa tiba-tiba tumbuh uban ni? Maka jawab Nabi SAW Ayat ini yang menyebabkan aku tumbuh uban Shayyabat Yang menyebabkan aku tumbuh uban ialah kerana hud dan saudara-saudaranya al Hasanul Basri mengatakan apabila turunnya ayat ini Nabi SAW menyisinkan tangan dia dan dia tidak nampak Nabi SAW ketawa. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW berasa sangat sangat-sangat berat benda yang apa benda yang di, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala iaitu istiqamah. Disebutkan oleh Qushairi daripada sebahagian ulama bahawa dia dia, ber, dia bermimpi bertemu dengan Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu mimpi. Wahai Rasulullah ditanya, engkau mengatakan engkau telah beruban kerana Hud dan saudara-saudaranya. Maka apa yang telah menyebabkan kamu cepat beruban ini? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat qaf fastaqim kama umir. Kalau ta lu tahu lah fasa kim Ini istiqamah tuan-tuan. Istiqamah ini kita kena konsisten, kita kena berpegang teguh dengan keimanan kita. Contohnya kita kita kalau kita lihat kepada sirah Nabi saw, kita kembali kepada sirah Nabi. Kita tengok pada permulaan dakwah Nabi saw, ketika mana ketika mana para musyrikin Mekah memberikan tiga tawaran kepada Nabi saw supaya baginda Nabi meninggalkan Islam ini. Yang pertamanya, ya Muhammad. Sekiranya kamu inginkan kekayaan, kami akan kumpulkan harta-harta kami. Di kalangan kami, kami akan memberikan kepada kamu. Yang kedua, Ya Muhammad, sekiranya kamu inginkan perempuan, kami akan cari perempuan yang paling cantik di kalangan kami. Kami akan berikan kepada kamu. Yang ketiga, Ya Muhammad, sekiranya kamu inginkan kedudukan, kami akan mengangkat kamu. Di kalangan kami sebagai orang yang paling tertinggi. Maka Nabi dengan mudah-mudah menolak semua tawaran tersebut. Ini menunjukkan istiqamah Nabi SAW dalam perjuangan. Kita lihat seorang sahabat Nabi Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal merupakan seorang hamba. Bilal Al-Habashi. Makom dia ada di Syria. Ada dua makom dia di Syria. Di sekolah saya satu dan di Bab Sorir. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, boleh kita ziarah. Masa ni tak bolehlah sebab Syria si si si tengah perang. Jadi say Sayyidina Bilal ini diseksa. Ha, diseksa dengan dahsyat hingga ditarik. Kepadang pasir Dengan tak pakai bajunya Dan dihempatkan batu ke atasnya Tapi apa yang Sayyidina Bilal mengatakan Ketika itu Dia tak minta air Tuan-tuan dia, dia tak kata sakit Apa yang dia kata Ahad Ahad ahad. Esa Ini istiqomahnya Seorang sahabat Nabi Dalam keimanan dia Seorang lagi Sayyidina Jaafar bin Abi Talib Merupakan abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Suatu penghijrahan Beliau bersama-sama dengan Kaum muslimin ke Habsyah Bertemu dengan Raja An-Najashi Maka para pendeta mengatakan Para pendeta raja ini mengatakan Hendaklah kamu tunduk dan sujud Kepada Raja An-Najashi ini Sebagai tanda penghormatan kamu kepada dia Maka apa jawab, apa jawab dia Apa jawab Ja'far bin Abi Talib ini Kami tidak akan sujud Kami tidak akan rukuk dan sujud kepada Sesiapa melainkan kepada Allah subhanahu wa SWT ha, Ini tuan-tuan Kehebatan para salafus salih Dan para orang-orang terdahulu Daripada kita yang memeluk Islam Ha, istiqomahnya dia Dalam mempertahankan Islam Kita macam mana? Kita kena mahasabah diri kita Kita macam mana? Apabila kita diuji Dengan ujian yang berat Kita tengok istiqomah kita macam mana? Boleh tak kita buat benda ni? Okey yang kedua Kalau nak huraibat istiqomah ini memang Anda rasa memang Akan me me me me memerlukan masa yang sangat panjang Jadi yang keduanya Anda nak cerita tentang Syria ha, Jadi istiqomah tadi sebagai kesimpulannya kita kena kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa kita masih lagi kita diberikan anugerah iaitu iman ini dan hendaklah kita jaga iman kita ini kerana kalau Allah tarik iman kita ini tarik hidayah kita ini habislah kita jadi kita mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa kita berdoa supaya husnul khatimah kita ini dalam golongan orang yang beriman jadi yang kedua muslimin muslimat tentang Syria jadi apakah yang sebenarnya berlaku di Syria sekarang ini ramai yang tanya jadi saya mengatakan bahawa sekarang ni di Syria berlaku satu pergolakan. Satu pergolakan yang sangat-sangat teruk. Kerajaan Bashar al-Assad ini sangat-sangat zalim. Sehingga sanggup membunuh rakyat dia sendiri. Bukan setakat sangat membunuh rakyat tuan-tuan. dibunuh binatang. Kita ni sebagai seorang Muslim, haiwan pun kita kena hormat daripada dia. Kita kena jaga dia. Apatah lagi so, nyawa yang berharga ini. Apa hormatan sebagai seorang Muslim. Inilah jenayah yang paling besar yang dilakukan oleh Kerajaan Basharul Assad Kerajaan ini merupakan satu kerajaan yang komunis Dia tidak membenarkan tentera dia, askar dia, semayang Dan melakukan ibadah Sebab itu, orang ini tidak ada rasa sifat belas kasihan Untuk membunuh orang Dan dia sanggup membunuh sampai tahap membunuh keluarga orang sendiri Ini tentera, -tentera, -tentera mereka ni. Jadi, kerajaan ini pada waktu ini tengah jatuh Dah memang dah jatuh pun Puncanya apa? Puncanya ialah sebab kebangkitan Robbi Arabi ataupun Arab Spring ini yang berlaku di Tunisia, di Libya, Mesir, tapi yang sebenarnya punca yang lebih utama ialah kanak-kanak yang telah dibunuh. Kanak-kanak daripada Daraa, daripada satu tempat yang bernama Daraa telah dibunuh. Mereka ini menulis di dinding-dinding sekolah, Sha'ab yurid isqatu Rakyat hendak jatuhkan kerajaan yang sistem yang zalim ini. Maka apabila dia orang menulis benda ini, budak-budak tulis. Bukan tahu apa budak-budak? Tentera dan askar menangkap dia ini. Bukan sekadar mereka tangkap Mereka cabut kuku Kuku tangan dan kuku Kaki mereka Apabila Mak ayah mereka meminta kepada Askar-askar tadi untuk memulangkan anak-anak mereka Maka apa jawab askar tadi? Jawab askar tadi Kalau kamu hendak anak kamu Kamu berikan isteri kamu kepada kami Ini kejahatan Kezaliman yang berlaku Sampai tahap macam ni Kalau kamu nak anak kamu Berikan isteri kamu kepada kami Eh ini bukan manusia tuan-tuan Hari-hari saya kat sana Dah empat tahun belajar Jadi pada tahun dah Berlaku revolusi ni dah setahun Hari-hari kita serabut Kita nak perasa Dengan berlakunya Pembunuhan hari-hari rogol, Rompak Macam-macam Macam-macam yang orang buat Jadi para-para Setengah orang mengatakan Apakah, apakah peranan para ulama' Ulama' tak kata apa ke? Saya mengatakan bahawa para ulama' Tegas dalam benda ini Para ulama' syariah Di antaranya Syekh Usamah Ar-Rifa'i Syekh Syariah Ar-Rifa'i Syekh Quraim, syekh Quraim Rajah Syekh Sariyah Ar-Rifa'i Ar-Rifa'i ini dalam satu malam 27 Ramadan Ini kemuncak yang berlaku Masa tu kami semua Nak pergi, nak, malam tu nak pergi kemulai Ini masjid, masjid Ar-Rifa'i ni Jadi syekh pun bacalah okay, Sebelum kita kemulai, kita baca Hizib dulu Kita tenangkan diri kita, kita minta kepada Allah SWT Baca zikir, lepas tu kita kemulai Semayang, masa semayang tu saya pun Dah, dah, dah rasa macam rasa macam Pelik dah ni, sebab Biasakan 27 Ramadhan ni ramai orang Kebetulan masjid ni, Syarik Usama ini mempunyai pengikut yang sangat ramai. Jadi bila mana imam membacakan doa kunud, maka para, para para makmum ketika itu mengaminkan. Mula-mula selur tuan-tuan. Kemudian makin kuat, makin kuat, makin kuat. Amin, amin, makin kuat. Saya dalam hati, ah ini berat dah ni. Sebab SB kalau luar tengah jaga ni. Mukha Barat. Ataupun kita panggil Syabihah. Syabihah ini lebih power daripada SB. Di tahap mafia. Gen-gen ni dia tak kira orang lah. Dia belasah lah. Jadi, lepas habis mayang tu memang betul. Syekh kata, lepas ke, lepas kita bagi makanan sahur ni aa, Bolehlah makan sahur kat rumah Jadi kita pun perasan lah, kita pun dengar cakap Syekh Kita ambil seripa, kita balik rumah Cuma ada ada yang setengah tu, masih lagi nak sembahkan subuh Jadi masa tu, masuk dengan syabiah ni Dia menerang para jemaah yang tengah solat ketika itu Ini bulan Ramadan, tuan-tuan, bulan Ramadan Habis Jumaah pun sama lawan sekali Nak mempertahankan Dia orang serang, sampai, sampai macam mana Pagi tu, lepas saya tengok pagi tu Hancur masjid tu Ini rumah Allah bukan rumah bukan rumah biasa rumah biasa begitu tak nak nak nak kita nak main-main macam tu ini rumah Allah dia orang serang sampai apa habis barang-barang ni almari-almari tergolek rak kasut bertebaran kaca-kaca dalam masjid Allah habis habis cedera orang ada yang berdarah ini kejahatan sehingga yang paling saya rasa sedih sekali dia orang menyerang syek tadi syek Usamah Arifa'i Ar tadi sehingga kepala dia berdarah Eh, ini syekh ini dia bukan Dia ulama kita kena jaga dia bukan orang yang main-main al, al ulama warasatul anbiya mereka ni merupakan pewaris para nabi dia orang serang ulama ini syekh ini saya kata dia bukan tahap biasa ni tahap gila dia ni lebih daripada itu syekh syarih arifa'i pula dalam khutbah dia dia berani tegas mengatakan tentang Kesaliman ini dia dia, dia dia menyatakan kebenaran sehingga bila dia dia, dia berkata dalam khutbah dia para para makmum ini takbir dia kata jangan dulu Aku nak suara yang aku sampaikan pada hari ini sampai kepada pemimpin kamu iaitu Bashar al-Assad. Lepas dia bertuah apa dia kena? Rumah dia kena masuk. Hari-hari rumah -hari dia masuk. Ada seorang syah lagi, Syah Abu Abu Da Yaqubi. Ini cukup berani orang muda. Dia berani. Dia mengatakan dalam satu khutbah dia, "Haza kalam siyasah hadha kalam din Kata-kata yang kami bagi tahu ini Bukanlah kata-kata politik, bukan kata-kata siasah, tetapi kata-kata agama. Maka apabila dia kata macam tu, SB pun sampai bagi amaran dan kata kalau kamu nak duduk Syria lagi kamu jangan cakap benda ni. Akhir sekali dia kena buang. Sekarang dah tak duduk Syria dah. Ha, ini masalah yang berlaku di Syria. Para ulama tak boleh nak buat apa. Bila dia orang cakap habis dia kena. Dan dewan ini ada satu kanun, ada satu sistem yang mana apabila dia orang bunuh seorang ini dia orang detek dia ni anti kerajaan, dia orang akan bunuh bukan setakat bunuh seorang tapi bunuh generasi-generasi generasi dia. Keluarga dia habis, cucu-cucu dia habis. Ini jahat tuan-tuan. Dan Fahaman Fahaman mereka ini Mereka ini syiah Tapi syiah yang keluar daripada syiah Ini dahsyat Sehingga mereka membuat membuat agama sendiri Mereka membuat Al-Quran sendiri Ber Tak ada benda yang haram bagi mereka Semuanya halal Ini kerajaan Bashar al-Assad Zalim Memang zalim Sehingga kan Israel mengiktiraf Dia sebagai diktator yang paling hebat Selepas Al-Qazafi dahsyat, dahsyat Jadi Suatu saya di sana Ada beberapa krisis yang berlaku Di antaranya Krisis Elektrik Ini pengalaman kita pengalaman Kita Kita kat sini Alhamdulillah Elektrik ada InsyaAllah Alhamdulillah Kat sana tuan-tuan Dulu 2 jam Biasalah 2 jam tak elektrik Petang tak elektrik Sekarang tak sekarang ni Sekarang ni berjam-jam tak ada elektrik Bergelap Baca buku guna lilin je Tak ada yang habis Dah lah tengah musim sejuk Macam mana Kalau bayi-bayi, Anak-anak kecil dia orang Dia orang bertahan ke tak Kalau tak ada elektrik Cuba kita bayangkan Yang keduanya krisis air Air ni dia orang catu dia orang catu air, Jadi para rakyat pun takut Sebab apa dia orang dengar-dengar dengar kata Dia orang akan masuk racun dalam air ni Dia nak racun air Dia orang ni sanggup buat apa saja Jadi bila, bila mana kita pun Kita kita rasa bimbang lah benda ni nak, Macam mana ni nak nak, nak nak minum air tak boleh Nak mandi tak boleh Jadi kita pun cari Kedai kita cari ya, botol air yang nak beli Habis tuan-tuan Tak ada semua dah beli Semua takut Jadi kita tanya kepada pihak kedutaan Macam mana ni betul ke benda ni Jadi kedutaan tanya dia kata Oh ni tak ada Ah ha, taklah itu dia kata. Yang ketiganya krisis barang naik. Pada waktu yang sama, kami di Malaysia uh, student di Malaysia ini tidak dapat keluarkan duit kerana telah disekat oleh mereka. Jadi terpaksa ambil duit ke Lubnan ataupun ke Jordan. Jadi barang-barang naik sebab ek ekonomi dah jatuh, barang naik. Jadi kesian. Kita di, orang Malaysia ni tak apa lagi sebab dolar kita naik tinggi. Tapi orang-orang Syariah memang kesian. Bayak dah Nak beli roti pun kena beratur panjang. Kita tak boleh kita makan nasi. Diorang ni makan roti. Roti pula terhad diterahatkan pengeluaran roti jadi tempat sebelah apa ini yang berlaku di Dimash tuan-tuan di Dimash ini masih lagi green zone masih lagi kawasan yang aman itu pernah berlaku macam ni di tempat lain macam mana di tempat lain saya tahu yang berlaku di homes bandar situ ada masjid Khalid bin Al-Walid saya Khalid bin Al-Walid tempat itu dah sekarang dia telah dibom dia orang, sekarang ni bukan main main kecil-kecil dia bom kata kebal tu dia lingkung macam ni saya tengok dalam TV dia orang selang rumah tu tengah-tengah Habis hancur rumah jadi, di homes sekarang memang dah habis-habisan. Dia nak habiskan penduduk-penduduk di homes. Jadi, ramai dah mati. Diorang ni, makanan tak ada. Terpaksa import daripada luar. Nak masuk bukan senang. Bekalan-bekalan elektrik, air semua dipotong. Komunikasi dipotong. Tak ada apa dah. Kalau kadar darah tu, yang mula-mula bangkit revolusi ni, orang dah tak ada. Saya tengok sendiri dalam TV. Orang dah tak ada. Ramai dah mati. Yang saya sedih sangat, yang kejam sangat diorang ni, mayat-mayat itu dalam sampah-sampah. Diorang, ada tempat nak simpan. Diorang, Ambil satu satu van van yang besar, itu van yang bawa makanan tu. Dia letak dalam tu, letak semua, banyak banyak ini. Allah kita kata, ya Allah, tahap macam ni ke umat Islam, kesian kita punya saudara saudara Islam kita di sana, di Daras ah karena tak ada orang, ada pun sikit sikit lah sekarang ni. Jadi inilah kekejaman yang berlaku di Syria sekarang ni. Pada waktu yang sama, Iran dan Hezbollah pemenyokong Syria ini, dan Rusia China pemenyokong dia orang satu kuasa besar yang backup sirat ini, jadi nak jatuh sirat dia bukan senang, kalau macam Tunisia dan Mesir tak apa, tentera pun dah belok banyak, tapi di Sirian ni bukan senang tuan-tuan, kerajaan dia memang kerajaan yang sangat zalim, diktator bahkan pada zaman ayah dia, Hafiz Al-Assad ni, dia dah bunuh para ulama' cukup ramai, dia dah bom bandar Hamas sebelum ni, itu sebab tu para-para orang oh kata-para dia sangat takut sehingga kan kalau kita naik teksi nak, nak cerita takut dia orang ni, kalau tunjuk dekat rumah Istana presiden ini Bashar al-Assad takut. Tak tunjuk atas, tunjuk bawah. Takut. Kalau tunjuk pandai SB datang cari sebab SB paling ramai di Syria, Majority Mana kata rakyat dia banyak SB. Jadi kita jadi kita nak keluar mana-mana payah. Nak keluar pergi talaki pun ada orang ikut kita nak pergi mana-mana ada, ada dia ada dia ada detect dia. Jadi peristiwa satu peristiwa yang saya sempat masa di sana, peristiwa pengeboman, ni first bomb di Dimash ataupun second bomb ha? tapi yang ni yang dekat di Dimash di dekat dengan ibu pejabat Tentera diorang Mukhabarat Jadi rumah saya dekat dengan situ Rumah saya dekat Jadi bila-bila bom yang pertama ini Kita dah segegar lah. Cuma kita kata Kita khusus nuzul lah. Kita kata oh tak ada apa ni uh, Bom-bom bergegar semua Kita kata oh ni uh, Burung mati jatuh Bila bom yang kedua Bergegar rumah sampai Rumah harap ni bukan kuat tuan Rumah harap ni dia Apa ni Taik kuda je Bergegar rumah kita ni Eh kita kata apa benda ni berlaku ni Sampai pasir-pasir pun jatuh kau mahu jadi bila kita keluar tu tengok-tengok orang tengok, dah kumpul ramai. Ini hari Jumaat. Orang dah kumpul ramai, Dewa pun kata Oh ada bom tadi kat, dekat dengan uh, pejabat mukhabarat. Dengan keluar je dengan pakai singlet dan sebagainya. Dia orang kata apa? Ah ini tak lagi sembang Jumaat dah ni. Takut kena bom. Ah berat ada kata, dia kata tahilah macam ni. Kita sembang Jumaat sembang ah bom lah kan. Jadi sampai tahap bom tuan-tuan. Rumah tuan. saya tu dekat dekat rumah saya ni dah, dah ada orang jaga dorang jaga apa lepas peristiwa bom ni dia kuatkan penjagaan dia letak penghadang yang guni-guni tu dah shotgun semua ada hari ni jahat kita nak pergi sembahyang nak pergi nak pergi datang sini ni dah ada orang check kita nak pergi mana ni nak pergi sembahyang kau mana okey nak pergi sembahyang tuan-tuan nak pergi belajar bukan nak pergi mana hari ini yang kita rasa sedih pada kej kejadian yang berlaku hari Jumaat merupakan hari yang dia orang buat keluar buat demo kalau di Dimash kalau tempat lain hari-hari Dah menjadi suatu ibadah bagi orang Lepas main Jumaat demo Jumaat, Mereka tak ada cara Nak bagi beritahu bubar cara Baik mereka tak dengar Kerajaan tidak dengar Jadi dengan cara ini ramai mati De, Kalau tak buat pun mati juga Baik mereka keluar dorang kata. Sampaikan ada seorang tu Siap-siap Mandi siap-siap Pakai lawan wangi-wangi Sebab apa? Aku nak keluar mati syahid Kita Kawan-kawan kita di sekolah Kita pergi Allah tanya Kita nak belajar pun tak sedap Dia cerita Sedara aku mati ini. Pak sedara aku mati Makcik aku mati Adik aku mati kita pun, Allah, macam mana ni, macam mana ni Orang pun nak pergi sekolah, orang tak ramai dah Sebab takut, mak bapak dah mati ramai dah Jadi inilah tuan-tuan, kita sebagai Umat Nabi Muhammad SAW Kita kena doakan Umat Islam di Syria ini, yang mana sekarang ni Berlaku kesusahan As-surya fil azmah Kesusahan dan penderitaan yang sangat-sangat dahsyat dan dia ni Memang dahsyat, dia orang sanggup bunuh orang Sanggup rogol orang Masuk umat orang dan sebagainya jadi kita sama-sama doakanlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala menumbangkan kerajaan Syria ini, gantikan dengan kerajaan Islam. Insya Allah. Jadi hanya secukup sekadar itu, mudah-mudahan pada tazkirah pada malam ini memberikan hasil kepada kita untuk kita sama-sama uh, meneruskan uh, kehidupan kita di, di muka bumi ini sebagai Khalifah Allah dan seterusnya kita doakanlah. Anak minta doa sangat-sangat lepas melayang ataupun lepas bila kita solat itu kita doakan untuk umat Islam di Syria. Ha, kita sama-sama doakan supaya cepatlah habis benda ni memang kena cepat abillah. Kesian sangat hari-hari ramai -hari orang mati. Jadi aku lu kauli haza astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdussalatu wa attussalim 'ala sayyidin mursalin wa 'ala alihi wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'alimna ma yanfa'una wa waqna bima alamtana ta'na wa 'ilman nafi'an ya akramal akramin. Allah maaati anfusana taqwa wa zakhaa anta khair man zakhaa anta waliha wa maulaha Allah man surul Islam wal wa Muslim wal wa Mujahidin fi Syria wa fi Tunisia wa fi Misra wa fi Malaysia wa fi kuli makan wa fi kuli zaman wa fi kuli ardi Islam wa fi kuli hal Rabbnaaatina fi dunia hasanah wa fi alakhirah hasanah wa qinaa azab alnar Wassalamu ala sainah Muhammadi wa alaa anhi wa sabbi wa barak wa sallim Subhan Rabbika Wallahu amin. Al-Mursalinah walhamilillahirabil